Ali İmran, İmran'ın ailəsi suresi. Mer Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə. Əlif ləmmim. Əlif ləm, Allahü la ilaha Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandı, Bütün yaradılanların qayyumudur. Nəzəl əleykən kitab bil haqqı müsaddiqən limə beyne və anzəlat təvratə və incil O sənə kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Min qablu hudal lin nas wa anzala al furqan innal ladina kafiru bi ayati llahi Daha evvaller insanlara doğru yolu gösterən rəhbər olmaq üçün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 Şübhəsiz ki nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. <gülüyor> Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. Huvallazi <gülüyor> anzel aleyka'l kitabe minhu ayatum muhkamat. Ayatum muhkamatun hum umul kitabi ve okharu mutashabihat.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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُونُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُنُو الْأَلْبَابِ Kitabı sene nazil eden odur. O kitabın bir gismi manası aydın ayelerdi ki, bunlar da kitabın anasıdır.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 Elimdə qüvvətli olanlar isə deyərlər, biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər. Rabbəna lə tüzəq qulubəna bə'də id hədaytəna və həbləna min lədun kəraxmə. İnnəkə əntəl vəhəbə Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönətdikdən sonra qəlbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəhş et. Həqiqətən sən bəhşədənsən. Rabbəna inna Məkə cəmiun nəsi li yevmi illə raybə fiyyəh, inna la yuxlikul miyadə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şüffə edilməyən bir gündə insanları bir yerə sən yıqacaqsan. Həqiqətən Allah vədənə xilas çıxmaz. İnnellezînekferû len tugniya anhum emwâluhum ve lâ aulâdühum minallâhi şey'â olanların ne malları ne de evladları onlara Allah'ın huzurunda hiçbir şeyle fayda verebilmez. Onlar cehənnəmin yanacağıdılar. Qədə bi bi ayatinā fa aqadəhumullāhu bi dunūbihim wallāhu Onların əməli Firavun nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli ceza verəndir. Lil-ladin Kafirlərə de ki: Siz məqlub olacaq və cəhənnəmə toplanılacaqsınız. Ora nə pis yataqdır. Qad kələ ləkum fi fii fiyətəyin iltəqətə, fiyətun fi fii səbiil illəhi və uxra kəfirətun yərəunahum ayn. Vallahu yu'ayidu bi-nafsihī man yashā. İn fī zālika la'ibrete li'l-ebsār. Karşı karşıya gelen iki destede sizin için bir ibret var idi. Destələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu. Digəri isə kəfirlər idi.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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا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 Dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qaydış yeri isə Allah yanındadır. Kul a'unibukum bi xeyrin min dalikum <Sessizlik> lilladinin taqav inda rabbihim cennatun tecri min tahtiha l-enhar Qalidin fiyhə və ezvəcun mutahharatun və ridvânun minə Allah. Və Allahü basirun bilibədə. Peki, size bunlardan daha yaxşısı barədə qəbər verin mi? Allah'tan qorxanlar üçün, rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları, pak zövqlər və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Əllədinə yəqulūna rəbbənə innənə əmənə fəğfir lənə zünūbənə və qinə əzabənə Əs-sadirin O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik. Bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər. Onlar səbir edən, doğru danışan, müti olan malından Allah yolunda xərcleyən və süb çağına yaxın bağışlanma diliyən kimsələrdir. Şəhidəlləhə ənnəhü la iləhə illəhə vəl mələikət və ulul ilmi qaimən bil qıst la iləhə illəhə vəl azizul hakim Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidliy etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidliy etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, qüdrətlidir.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 his haqqəsəb şəkəndə. Fəin hājjūkə fəql əslam tü vajhiyə lilləhi və man ittəbə'an. Wəql lilləzhinə əutu lkitabə və al-umiyyənə əslamtum. Fəin əslamu fəqd əhtədəwə. Wəin təvələw fəinnamā ələykə albələğə.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 ان الذين يفسرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم Allahın ayələrini inkar edənləri, Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Ələ-iqəl-ləzînə həbitat ə'məlühüm fiddunyə vəl-əxirəti və mələhüm min nəzirin. Oların əməlləri hem bu dünyada, hem də ahirette heç olacaq. Oların yardımçıları da olmayacaqdır. Ələm tərə iləl-ləzīnə əutu nəsibən <Sessizlik> minəl-kitəb yud'aunə ilə kitəbilləhi ləyəhkümə beynəhüm, hümme yətəvələ farīqun minhüm və hüm müaridun.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 TÜLİCÜL LEYLE FİL NAHÂRİ VE TÜLİCÜL NAHÂRA FİL LEYL VE TÜHRİCÜL HAYYA MİNEL MEYYİTİ VE TÜHRİCÜL MEYİTE MİNEL HAYİ VE TARZUQ MEN TEŞAĞU BI GAYRİ HİSƏB Sen geceni gündüze katır, gündüzü de geceye katırsan. Ölüdən diri çıxarır, diridense ölü çıxarırsan. Sen istediğin kese hesapsız ruzi verirsen. Lə yəttəxidil mü'minunəl kəfirinə avliyəə <Sessizlik> min dünil mü'minunəl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 Qul in kuntum tuhibbun allaha fəttəbiuni yuhbibkum allahu və yaghfir lakum dünubakum və allahu gafurur rəhîm. Peki, əgər siz Allah'ı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sefsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah... Bağışlayandı, rəhəmlidir. Ul Allah'a ve gönderdiği fa in tawallu Eğer üz döndərərlərsə Şübhəsiz ki, Allah kâfirləri sevməz. İnna Allaha istafa Adama və Nuhun və Əli İbrahim Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini çəkib aləmlərdən üstün etdi duriyatan ba'dha hə min ba'd wallahu sami'un alim onlar biri digerinden olan hənif bir nəsil idilər allah eşidəndir İqqalək imrəətü imrəna rabbi inni nə dərtu ləkə mə fi dətni muharrəran fə təqabdəl minni, innəkə əntəs-səmiyyul-alim. Bir zaman İmranın arvadı demişdi, Ey Rəbbim, mən bətnimdəkini sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. مندن қабул et. Haqiqatan sen eşidänsən, bilänsən. اَرَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ Və inni semmeytuha maryama və inni u'iduha bika və dürriyyətəhə minəşşəyxanirracim. Ondan azad olduğu zaman demişdi, Ey Rabbim, mənim qızım oldu. Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi. Ahı oğlan qız kimi değildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı sənə həbal edirəm. Fətəqəbələhə rabbuhə biqabulin xəsənin və ənbətəhə nəbətən xəsənən və kəhfələhə zəkəriyyə kulləmə dəxalə aleyhə zəkəriyyə ilmişraba və cədəindəhə rizqa Qaləyə məryə müənnə ləki hədə, qalət huvə min əndilləh, İnnəlləhə yərzuq mən yəşəəu bi ghəyri hizəb. Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi, onu gözəl bir bitki kimi yetiştirdi və onu Zəkəriyyə'ə tebalə etdi.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 hesabsız ruzi verir. Hənalikca Zəkəriya Rəbbə millə kədriyə tayibə innə semiu Elə oradaca Zəkəriya Rəbbinə dua edərək dedi: Ey Rəbbim öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxşə. Şübhəsiz ki, sen duaları eşidensen. Fə nəadət hülmələikət və hüva qaimun yusallifilmihrəb. Annəlləhə yubəşşirka biyəhiyə musaddiqan bi kelimətin minəlləhi və seyyidən <Sessizlik> və Müsaddiqan bi kəlimətin minəllahi və seyyidən və xasuran və nəbiyyən minəl-salixin. O, mehrabda durub namaz qılarkən, mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən qövmünün ağası nəfsinə hakim, və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq Yahya ilə müjdəlilər. Qāla rabbi anna yakun li gulamun wa qad balagha liya al-kibru wa imraati 'aqid. Qāla O dedi. Ey Rəbbim Qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikəm mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi. Allah beləcə istədiyini edər. Qala Rabb-i cəal ziyyəyəh, qala ayətukə əllə tükəllimən nəsə fələ tətəəyyəmin illə rəmzəh.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 ə səhər axşam onun şəninə təriflərdi. və إذ قالت الملائكة يا مريم Bir zaman mələklər dedilər: Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Yə nəyə Məryəm, Rəbbinə itayət et. Səcdə qıl və rüküyə gedənlərlə birlikdə rüküyə gəl. Zəlikə min ənda il-ğğaybi nuhiyhi ileyk, və mə kün tələdəyhim id yülqûnə aqlâmahum eyyuhum yəkfulu maryam, və mə kün tələdəyhim id Bunlar qeyb haberlərindəndir ki, onu sənə vəhv edirik. Hansı'nın Meryem'i himaye edəcəyi barədə qələmlərini püş attıqları zaman, sən oların yanında değildir. Bir-birləri ilə mübahəse etdikdə də sen oların yanında değildir. İd qalətil mələikətü yə məryəmu inna allahə yubəşşür ki bi kelimətin min husmuhu l-məsiyhü Əsədnü məryəmə vəcihə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 və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır.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 Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. U rasulən ila bani İsrailə enni qad cə'tukun bi ayetin min rabbikum <Sessizlik> enni akhluq lakum min at-tin kaheyet at-tayr fa'antuk fihi feyakun tayran و اوبديء الاكمه والابرص احي الموتى باذن الله وانذئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لا onu İsrail oğullarına bir elçi edecektir.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 və saxladığınız şeyləri sizə qəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ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 Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət eləyir. Çünki bu düz yoldur. Bəlem mə ahsə İsa minhumul kufr qala men ansari ila Allah Qalel havariyyuna nehmu ansarullahi aamennâ billahi veşhedbi ennâ muslimun. İsa onlardaki küfrü hissettik de dedi, Allah yolunda kimler mənə yardımcı olacaq? Hebariler dediler, Bizik Allah'ın dininin yardımcıları, Biz Allah'a iman getirdik. Sen de şahit ol ki, biz müsəlmanlarımız. Ey Rabbimiz! Biz senin nazil ettiğine iman getirdik. Ve gönderdiğin elçinin ardınca gittik Biz də şahidlərlə bir yerdə yaz. Və məkrə və Onlar hilə qurdular. Allah da hilə vurdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır.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 وَجَاعِلُوا الَّذ۪ينَ اتَّبَعُواكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪يمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَرِفُونَ O vaxt Allah dedi, Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyup özüme tərəf kaldıracaqam.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 höküm verəcəyəm. Əmməllədinə isə bu dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaq. و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات iman gətirib salih əməllər işlədənlərin mükafatlarını tam verəcəkdir. Allah zalımları sevmir. Zəlikə nətluhu aleykə minəl-əyəti və zikri l Bunlar sənə okuduğumuz ayələrdən və hikmətli zikirdəndir. İnnə məthələ İysə əndə Allahi kəməthəli ədəm. Qaləqəhu min turabin thumma Allah yanında İsa'nın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yarattı, Sonra isə ona ol dedi. O da oldu. El-haqq min-rabbika fəla təkum minəl-mumtərin. Hakk sənin Rabbindəndir. heç vəqt şüffə edənlərərdən olma. Fəmən həccək fəyhə min bəəd mə jəəəkə minəl-ilm fəql. وَقُ تَعَ نَدُ دنَا أَنا وَابنَا أَكُم وَالِس أَنا وَنِسكُمْ وَالِس أَنا وَِس أَكُم وَأَكُ سَنَا وَكُسَكُمكمُم نَدتَهِلثَُّ نَِتَه تَنَجعَ عَنَّ Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə İsa'nın barəsində mübahisə edərsə, de ki, gəlin oğullarımızı və oğullarımızı, qadınlarımızı və qadınlarımızı, özümüzü və özünüzü çağıraq. Sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diliyək. İnna za lahu al Allah wa inna Allah lahu bu kirsək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur.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 اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله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 Və Allah'ı qoyup birbirimizi ilahiləşdirmeyək. Əgər olar üz döndərsələr, deyin ki, şahid olun biz müsəlmanlara. Yə əhləl kitəbi limətü həccünə fə və mə Və mə unzilətis təvratu vəl-incilu illə min bə'dih, əfələ təqilun. Ey kitab əhləy! İbrahim baresində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq Ondan sonra nazil edilmiştir. Meğer anlamırsınız. Ha entüm hauləi hajəcəcəm fīmə ləkum bihī ilm. Fəlimə <Sessizlik> tuhəccün fīmə ləyse ləkum bihī ilm. Və ya'lamu və entüm lə ta'lamun. Bak siz o keslersiniz ki, bildiğiniz şeyler baresinde höcetleşirsiniz. Vez ne için bilmediğiniz şeyler baresinde höcetleşirsiniz? Allah bilir, siz bilmirsiniz. Mâ kâne İbrahîm yâhûdiyyen ve lâ nâsraniyyen ve lâkin kâne hânifem muslimâ. Və lakin kan hanifən müslimən və ma kan İbrahim nə yehudi nə də nəsran idi. O ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən deyildi. İ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ONUN ardınca GEDENLER BU PEYGAMBER və iman GETİRENLERDİR ALLAH möminlərin himayədarıdır. Və qəfətinə min əhlül kitabın uydururlar sizi və ma yudluna illə anfusuhum Kitab əhlindən bir zümrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar. Və bunu da hissetmədirlər. Yə əhləl Ey kitab əhləy! Hakka şahit olduğunuz halda ne üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Ya ehlan kitab limatalbisuna alhaq bilbatil limatalbisuna alhaq bilbatil wa taktumon alhaq wa antum ta'lamun ey kitab ahli neçsiz bilebile haqqı batıl donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وفرو اخره لعلهم يرجعون kitab bir zümre dedi Müminlere nazil edilənə günün evvelinde iman getirin Və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr. Və əmin olmaq yalnız sizə <Sessizlik> yol göstərən dinimizi izləyənlər üçündür. Deyin ki, hidayət Allahın hidayətidir. Heç kəs sizə verilənlər kimi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 De ki, şübhəsiz ki, doğru yol Allahın haq yoludur. De ki, şübhəsiz lütf Allahın əlindədir və onu istədiyinə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Yəxtəssu birəhmetihī men yəşā. Vallāhu zul O öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxfus edir. Allah böyük lütf sahibidir.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 Dalika bi annhum qalu laysa alayna fil ummi nasibil wa yaquluna ala allahi al-kadib wa Kitab ehlinden eləsi var ki ona bir yığın mal emanet etsəm onu sənə tam qaytarar Onlardan eləsi də var ki ona bir dinar versən belə başının üstündə durup, tələb etməyince, onu sənə qaytarmaz. Bu, ona görədir ki, onlar, avamlardan ötürü bize günah olmaz deyirler. Ve bile bile Allah'a qarşı yalan söyləyirler. Bələ mən əufə bi ahdihə və əttəqə fə inə Allahə yuhibbül Hey, hey. Kim əhdini yerinə yetirsə və Allahdan qorxsa, şübhəsiz ki, Allah müddəqiləri sevər. İnnəl-ləziyinə yəştərunə bi əhdilləhi və əyməlihim təmələn qalilə. Olə İkələ la qalə qalahum biləxiran kimaləy kəlimhumullahalə yaru iləhim Vlə ya doğruru iləhim yoəənqiyəmətiəə yoə kim əəhumədəbun əli. Həqiqətən də Allah ilə olan ətlərni və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün.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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ هو مِنْ عِندِ اللَّهِ وما هو مِنْ عِندِ الله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 Hal o Allah tərəfindən değildir. Onlar bilə-bilə Allah'a qarşı yalan danışırlar. Məkan li-bəşrin en yu'tiyəhu Allahu'l-kitaba və'l-hukma və'n-nubuwwə, thumma yaqulu lin-nasi yəbədənni min dûni'llah. Walakin kunu rabbani bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun Heç ki məyaraşmaz ki Allah ona kitab, hikmət və ve peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara Allah'a yox, mənə qul olub desin. Əksinə bu deyər Öyrətdiyiniz kitabın və ondan öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olur. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا فَا يَأْمُرُكُمْ بِالْقُفْرِ بَعْدَئِبْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَن تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَطْرَدْتُمْ وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ عِصْيَانِي قَالُوا أَطْرَدْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ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 Məndə də sizinlə bərabər şahid olanlardan demişdir. Tamma Bundan sonra üz döndərənlər məhz onlar fasitlərdir. Əfə qeyrə dinillahi yedğu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 Ona da Qul Əmənnə billəhi və mə unzil aleyna və mə unzil a lə İbrahīmə və İsmail və mə unzil a lə və İsmailə və İshakə İsmail və, İshak və Yaqubə Və İshakə və Yaqqubə vəl-əsbəti və mə útiya Mūsə və İsa və nəbiyyünə min Rabbihim lə nüferdik beynə ahədim minhüm və nəhnü ləhu müslimun. biz Allah'a, bize nazıl edilene, İbrahimə, e, İsmailə, e, İshakə,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 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِرِينَ İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Keyf yahdi Allahu qawman kafaroo ba'da imanihim wa shahidu an-nassuul haqqun İman gətirdikdən peyğəmbərin həqiqi peyğəmbər olduğuna şahid olduqdan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 Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları lənətləməsidir. La Onlar bu lənətin içində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək ve onlara mühlet de verilmeyecektir. İllellezîne Bundan sonra tövbe edip öz amellerini ıslah edenler ise istisnadır. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır də həmlədir. İnnellezinin kəfrə bəz eimanihim süm və ulaiy Sözsüz ki iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfrlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. محس onlar doğru yoldan azamlardır إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اِذْتَدَى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 köməkçiləri də olmayacaqdır. Lənənənul birrə Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə fərzdədiyinizi şübhəsiz ki Allah bilir. Kullu't-ta'amika kana halallibani isra ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzila tura.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 Fə mən ifsərə ələlləhləhi l-kədibə min bəqd dəlikə fə əuləikə humuz zəlimun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar, məhz onlar zalimlardır. Qul sadaq Allah, fəttəbiu millətə İbrahimə hənifəm və mə kənə minəl müşriqin. De ki, Allah doğru söyledi. Odu ki İbrahim'in hənif dininin ardınca gedin. O müşriklərdən değildi. İn el-avvel beytun ozu'a Həqiqətən, aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir. Fih ayatun bayn maqam İbrahim. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ orada aydın nişanələr İbrahimin məqamı vardır Oraya daxil olanın təhlükəsizliyi təmin olunur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 Qul yə əhləl-kitəbili mə tekfirunə bi-əyətilləhi və Allah-u şəhidun alə mə te'amalun. ey kitab əhləy! Allah sizin etiklerinize şahit olduğu halda, ne üçün siz Allah'ın ayələrini inkar edersiniz? Qul ya ahla al-kitabi limata sadduna an sabeelillahi man amana limata sadduna an sabeelillahi man amana tabghuna haa wa jawwa peki ey kitabehli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 İntuqiyu fəriqəm minələziylə əutu l-kitəbə İntuqiyu fəriqəm minələziylə əutu l-kitəbə yaruddukum bə'də imanikum kəfirin. Ey iman gətirənlər! Əgər kitab verilənlərdən bir dəstiyə itayət etsəniz, onlar sizi, Siz iman gətirdikdən sonra belə döndərib kafir edəllər. Və kayfə takfurūna və antum tutlālaykum ayātullāhi və fīkum rasūluhü və men i'tasa billāhi Sizə Allahın ayələri oxunduğu Ve onun elçisi sizinle olduğu bir vaxtta siz nece küfür edirsiniz? Kim Allah'a möhkem bağlanarsa, hakikaten de doğru yola yönelmiş olar. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakkatu qatih. Və la təmutunna illə və əntum müslimun. Ey iman gətirənlər! Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Və ərtəsimu bi həblillahi cəmiyan və la təfərratuq. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفرة من النار فانقذكم منها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 Siz odlu bir uçurumun lap kenarındaydınız. O sizi ondan khilas etti. Allah öz ayelerini size böylece beyan edir ki, belki doğru yola gelesiniz. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Yədûûnə iləl xayri və yəmurunə bil ma'rufi və yənhəvnə ənil münkar və əuləikə humul sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cəmağa çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlar. Və la təkununum kəllədinə tərraqu və xətləfū min bədi məcəəhūl bəyinət və aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. Yevme teyudducu və tesvəddu cuhuh, fa'amma lladinəsvəddət cuhuhum akəfrtun bədi imanikum O gün neçə neçə üzlər ağ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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله, اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ أُذْلِرَ ağ olan kəsler isə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 Və ilallahi torcəul umur. Göylərdə və yerdə nə varsa, Allah'a məxsusdur və axırda bütün işlər Allah'a qaytarılacaqdır. Kuntum khayra ummetin ukhricet lin Təəmurun bil-mə'rufi və tənəhəun 'anil-münkəri və tə'minun billah. Vəlâu əmənə əhlül-kitabi latana xeyrən lähum minhumul-mü'minun və əksəruhümul-fasiqun. Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz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 pasiflərdir. <gülüyor> Lən yəzrukum illa adaa və in yuqatilukum yuwallukum aladbarum thumma la yunsarun. Onlar sizə əziyyətdən başqa bir zərər yetirə bilməzlər. sizinlə vuruşmalı olsalar, arka çevirib qaçaqlar. Sonra isə olaraq kömək də edilməz. ظُِبَت عَلَيْهِ مَُِّّةُ أَنَ ماَا تُقفُ إَِّا بحَابٍِ مَِ اللهَّ إِلَّا بحَذرٍ مِنَ اللهَّهِ وَحَابِل مِن النَّاس وَبَاءُ بِغَبَابٍ مِنَ اللهَّ وَظُِبَت عَلَيهِمُمَسْكَنَ ذَلِكَ ب بأنهُم كانَانوا يَكفُرونَ بآياتاتِ Kanu yedfuruna bi ayati llahi Onlar harada olursa olsunlar Allah'ın ve mümin insanların himayesinde olanlar istisna olmakla onlara həmişə zəlilik qismət olar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 ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمت يسلون ايات الله يتلون ايات الله الا الليل değiller Kitab ehli içerisinde taxtan möhkəm yapşan bir cemaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb, Allahın ayələrini oxuyurlar. Yü'minunə billəhi vəl-yəvmi l-əxiri və yəmurunə bil-məğrufi və yənhəvnə anil münkar və yəmurunə bil-məğrufi və anil münkar və fil-xayrat bil-məğrufi Və olarak onlar salihlərdəndir. Belələri Allaha axirət gününə iman gətirir. Yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis əməlləri qadağan edir və xeyirxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməli salihlərdəndirlər. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْثِرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ Onların etdiyi yaxşılıqlar əvəssiz qalmayacaq. Allah müttəqiləri tanıyır. İَّə ك qə duغni عَهُ أَwareum varra أَə duhum م Allahəə وَraائك صحabَّriهُ fiə qduun. Kaafirlərin malları da Övlatları da onlara Allah yanında, heç bir şeydə, fayda verə bilməz. Onlar ot sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Mətəl-ü mə yunfiqûnə fiyhədihil xəyəti ddünyə kəmətəl-i riyş kəmətəl-i riyşin fiyhə sirdun asabət harfə qəvmin qaləmu ənfusəhum fəəhləkət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 özləri özlərinə gülmədirdilər ya ey həlləzinin əmənulə tətəxədu biqanə min dunikum la tətəxədu biqanə min dunikum la ya'lunukun Qadizatəl baghdə min əfvahihim və ma tukhfi suduruhum əkbar qad bayyəna lakumul ayati in kuntum ta'tilun Ey iman gətirənlər sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl Sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçiliyi isə daha böyüklü. Əgər anlayırsınızsa, biz ayələri artıq sizə bəyan etdik. Həəəə انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عض عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان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 Qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah kökslerdə olanları bilir. İntəmsəsküm xətanətun təsuhum, və in təsibkum seyyətun yafrəhū bihə, və in təsbiru və təttəqu ləyadurkum kəybühüm şəyəə, İnna Allaha bima ya'malun Sizə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirər. Sizə bir fəlakət üz isə buna fərəhlənəllər. Əgər səbir etsəzsəz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hiylə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. O zaman sən Uhuddakı döyüşdən ötürü möminləri mövqelərə yerləşdirmək üçün səhər tezdən ailəndən ayrılıb getdin. Allah eşidəndir biləndir İdhəmə O zaman sizlerden iki dəstə ruhtan düşməyə hazır idilər Allah isə onların yardımçısı oldu Koy möminlər Allah'a təvəkkül etsinlər. Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədrdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki bəlkə şükür edəsiniz. İzzəqul lil mu'minina alay yeki fikikum ayumiddakum rabbukun bi 3 O vaxt sən möminlərə demişdir. Rəbbinizin üç 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi Bəla in hədə yındidukum rəbbukun bi 5000 Əlbəttə siz səbr etsəniz Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr Rabbiniz nişanlanmış beş min melekle size yardım eder. Allah bunu size ancak bir müjde ve kalbiniz bununla sakit olsun diye etti.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 məyyus halda geri dönsünlər. Laysa laka min al-amri şey'un aw Bu işin sənə aidiyyəti yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər ya da onlara əzab verər çünkü onlar zalimdi. Velillahi ma ve yerde ne varsa Allah'ındır. O istediğini bağışlar. İstədiyine de azab verir. Allah bağışlayandı, rahmlidir. Yəyyüha <Sessizlik> allaziyna əmenu lə təəkülür ribaə əzdağafam mızağafah və attaqullaha ləalləkum Ey iman gətirənlər, dəfələrlə artırılmış olan sələmi yemeyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicət tapasınız. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a və Peygamberə itayət edin ki, belkə size rəhm olunsun. وَسَارِعُوا ilə məğfirətin min Rabbiküm وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Əlləziyna yunfiqûna fissərra-i vəddərra-i vəlkəzmiynəl-ğğayda vəl-ğafinə anin nəs vəlləhü yuhibbulmuhsinin.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 Zəkaru allahə fəstəğferu li dünubihim və mən yaghfiru dünubə illəlləh və ləm yusirruu alə mə faəlun və hüm yələmun. O kesler ki bir pis iş Yaxud yahut özlerine zülməttikte, Allah'ı qatırlayıp günahlarının bağışlanmasını dileyərlər. Günahları Allah'tan başqa kim bağışlayabilir? Onlar bilə bilə ettiklerine göre israr etmezler. Ulaike cezauhum mağfiratum min Rabbihim ve cennat Ve cennatun tecrimin tehti hal enhârü Qalibinə fiyhə və ni'mə əcrül əminin. Onların mükafatı Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından çaylar axan cəmlət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Qad xalət min qabrikum sünənun fəsiru fəl ərd, fəsiru fəl ərd, fəndziru keyfə kəna əqibətülmükədibin. Sizdən önce də neçə neçə əhvalatlar olup keçmişdi. Odur ki, yeryüzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların əqibəti necə olmuşdur. هذا بيان للناس وهدى insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüd nəsiyyətdir. ولا تهن ولاتحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. İyemsiskum qarhun faqad massal qawm qarhun misnu və tilka al-ayamu nudaulaha hə bayna Vəliyə'leməllahu'llədin əmənə vəyettəxəzə minkum şəhədə. Vallahu la Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qəlbində bu cür yara almışdı. Biz bu günləri qəlibiyyəti və məğlubiyyəti İnsanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. وَيُحِصِّلُ də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə çıxarsın və kafirləri məhv etsin. Ən hasibtum en tedxulu'l-cennəta wə ləmmə ya'lamillahu'llədin cəhadu minkum və ya'laməssabirin. Yoxsa elə guman edirdiniz ki, Allah içərimizdən cihada çıxanları və səbredənləri bəlli etmədən Siz cənnətə daxil olacaqsınız. Walaqad kuntum Siz ölümlə ilə önce öncə onu arzulayırdınız. İndisə siz onu öz gözlərinizlə görürsünüz. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد ancak bir Ondan əvvəldə elçilər gəlib getmişlər. Məyər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geri mi dönecəksiniz? Kim geri dönerse, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar.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 Əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtda ölür. Kim dünya mükafatını istəsə, ona bundan verərik. Kim də ahirət mükafatını istəsə, ona da ondan verərik. Biz şükür edənləri mütləq mükafatlandıracaq. وَاَكَثِرٌ مِّنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ نəcəni şey peyğəmbər ki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 Rabbena ğfir ləna zunubena və israfena fi və səbbit aqdamena və anṣurna alal qawmil kafirin Onların dedikləri ancaq ey Rabbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla. Qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə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 Yaxşı iş görənləri sevir. Ya ey həlləzinin əmənü in tuti'u lədinə kəfrə yərdukum yərdukum alə əqabikum fe tənqəlibu xasirin. Ey iman gətirənlər. itayət etsəniz Onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qaydarsınız. Bəlilləhu mevləkum və huvə xayrün nəsirin. Xeyr, Allah sizin himayədarınızdır. O, kümək edənlərin ən yaxşısıdır.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 Siz Allahın izni düşmənləri qırıb çatdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət o, sizə arzuladığınız şeyi göstərdikdən sonra ruhtan düşdünüz, Peyğəmbərin əmri barəsində bir-birinizlə mübahisə etdiniz və asi oldunuz. İçərinizdən kimisi dünyanı, Kimisi də ahirətist deyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün üzünüzü onlardan döndərdi. O artıq sizi bağışladı. Allah müminlərə qarşı lütfkardır. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَنَمًا بِغَنَمٍ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا لِكَي لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Vallahu khabir bima O zaman peygamber arkanızdan düşmənə yaxın olan sıralardan sizi çağırdığı halda siz heç kimə əhəmiyyət vermədən düşməndən qaşırdınız. Allah da sizi qəminizin üstünə qəm qoymaqla cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və başınıza gələn müsibətə görə kədərlənməyəsiniz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Thumma <gülüyor> anzala alaykum min ba'd al-gham amniy an sa minkum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 Bütün işler Allah'a ayettir. Onlar sana bildirmediklerini öz içerilerinde gizledir. Eğer bu işte bizim için bir hayır olsaydı, elə buradaca öldürülmezdik deyiller. Peki, eğer siz evlerinizde olsaydınız belə, öldürülmesi kabağcadan müeyyen edilmiş kimselər, Yenə çıxıb öləcəkləri yerlərə gedərdilər. Allah sizin kökslərinizdə olanları sınama, qəlblərinizdə olanları təmizləmək üçün belə etdi. Allah kökslərdə olanları bilir. İnnəl-ləzînə təvəlləu minkum yəvməl-təqəl cəm'ani, innəməs təzəlləhumu ş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 Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandı, həlimdir. Ya eyyuhəl-ləziyinə əmənu, la təkunu kəl-ləziyinə kəfəru və qalun iqhvanihim,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 nə etdiklərinizi görür. Və əgər qətiltdinizsə səbilillahi və ya ölərsinizsə məğfirətə minallahi Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə Bilin ki, Allahın günahınızdan keçməsi və sizə mərhəmət göstərməsi kafirlərin yığdıqları şeylərdən daha qeydlidir. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, mütləq Allahın hüzuruna gətirilib cəmi olunacaqsınız. فبما رحمة من الله دنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 Allah'a təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edələri sevir. İn yənsurkumullahu fələ qalibə ləkum. Və in yəxdülkum <gülüyor> fəmən dədləzi yənsurkum min bəhdih. Və aləllahi fəl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 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Peygamberə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən kimsə qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hər kəsə əvəzi tam veriləcək və ve onlara zülm edilməyəcəktir. Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə Allah'ın gazabına gələn və sığınacaq yeri cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula Ora nə pis qaydış yeridir. 10 derecə 'indallahu vallahu Onlar Allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görür. Laqad manna Allahu ala'l mu'minina id'a fihim rasulam min anfusihim min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzukkihim wa yu'allimuhumul kitaba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 Açıq aydın, azğınlıqtaydılar. Əvelen mə asabətkum musibətun qad asabtum mithleyhə qultum ennə hədə qul hüve min indiənfusikum innəlləhə alə kulli şeyin qadir. <Sessizlik> Siz onların başına ikiqat müsibət gətirmiş olduğunuz halda başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu haradan gəldi söylediniz. Peki bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا اْلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Uhud'da iki qoşunun üzüze geldiği gün size üz vermiş müsibət Allah'ın izniyle oldu ki, müminləri aşkara çıxartsın. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون və münafiqləri bəlli etsin. Onlara, gəlin Allah yolunda döyüşün, yaxud heç olmasa müdafiədə durum deyildi. Onlar, döyüş olacağını bilsəydik, sizin ardınızcə gedərdik, dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyillər. Halbuki Allah onların nəyi cizləttiklərini çox yaxşı bilir. Əl-ləzînə qalû li-iqvəlihim və qağdûləu ətağunə mə qüçiluq, Qülfəc rəuqan ən fəsikumul in kuntum sədiqiyin. Evlerinde oturup, öz kardeşleri barisinde, eğer onlar bize kulağı asmış olsaydılar, öldürülmezdiler, söyleyenlere de. Eğer doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzden uzağlaştırın. Ve la tahsabanna el-lezine qutilu fi sabilillahimine. Bən ahya'un inda rabbihim yuzaqun Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanmı Əksinə onlar diridilər Özlərinin Rəbbi yanında olara ruzi verilir Darihinə bima atahumu min fadhlih Və istəbşirun billezina ləm yənhəqo bəhim min xəlfəhim ələ xəufun Allahın öz lütfundan onlara verdiyi nemətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Yastəbəşirūna bi Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Elllə dinəstə cəbul sonra da Allahın və teəyqəbərinin dəvətini qəbul etdilər. İçələrindən yaxşı işlər görənlər, ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> Ellezina <Sessizlik> adamlar olara cemaat size karşı ordu toplayıptır. Qulardan qorxun dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı. Və onlar, Allah bizə yetər. O nə gözəl qoruyandı dedilər. Fən qalabu bi ni'mətin minəlləhi və fədlin <Sessizlik> ləm yəmsəs fumsun. Ləmm yemseshum süu vəttəbəu diqvanəllahi vəllahu zuqəzrin əzim Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan Allahın neməti və mərhəməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabi oldular. Allah böyük lütf sahibidir. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّقُ اَوْلِيَاءَهِ فَلَا تَخَافُومُ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ O şeytan sadecə sizi öz dostlarıyla qorxudur. Möhminsinizse onlardan qorxmayın. Məndən qorxum. وَلَا يَحْزُنْ كَالَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَيْنِ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Küfrə can atanlar, səni kədərləndirməsin. Çünki onlar, Allah'a heç bir zərər yetirebilməzlər. Allah istəyir ki, onlara ahirətdə heç bir şey nəsib etməsin. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. İnnəl-ləzînəştərəul kufra bil imani ləyyədurdullaha şeyə, ləyyədurdullaha şeyə, və ləhüm ədəbun əlin. <Sessizlik>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 Alçaldıcı bir ezab hazırlanmıştır. Mə kənəllləhu liyəzərəl məmininə alə mə entüm aləyhi hattə yemizəl khabiyyta minəl təyib. Və mə kənəllləhu liyudulikum aləl ghayb. Və ləkinnəllləhə yəcəbî min rüsulihə min yəşəək.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 Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Əgər iman gətirib Allahtan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər. Və la yəhtəbən nəl-ləziyinə yəbxalunə bimə ətəhumullahu min qadlihi huvə xayran ləhum, bəl huvə şəqdun ləhum, Seyutawqon ma daxilu bihi yawma qiyamah. Walillahi miratu samawati wal ardi wallahu bima Allahın öz lütfundan bəxş etdiyini xərcləməyə xəssisli edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəsisli etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Köylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ləqəd səmiyyəlləhu qəvləl-ləziyinə qalun inna allaha fəqirun və nəhnu əğniyək.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 Qadın yandırıp yaxan odun əzabını. Zâlik bimâ qaddamat eydîkum Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah kullarına zülm edən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 وَإذ أَخَذَ اللَّهُ متَقَّ نَأتُ الكتَدَلَةُ بَيلٌ النَّهَُّ س وَلَ تَأُّون فَندَدُهُرا ظور وَشتَرَ به تملَ قاللَ فبِسمشترُون O zaman Allah شتاب verلə أَبب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 La tehsebennallezine yafraxuna bima eten ve yuhibduğuna en yuhmedu bima lam yafalua. Fala tehsebennahum bimefazetim minel azab. Ve lahum azabun erim. Türettişleri amellerden ferahlenen, və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla cüman eləmə. Onlara acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmışdır. Və lillahi mülkü səməvəti və l-arzi və allahu şeyin qadir. Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsustur. Allah hər şeyə qadirdir. <Sessizlik> Doğrusu göylərin və yerin xalq edilməsində Gece ilə gündüzün birbirini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün deliller vardır. El-ləzînə yəzkürünə alləhə qiyəman və qığudən və alə cunubihim və alə cunubihim və yətəfəzkarunə fî xalq-i səməvəti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 Bizi odun əzabından qoruyub. Rabbənə innəkə man tudxilənnar Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsvay edərsən. Zalimlərin köməkçiləri olmaz. Rabbənə Nana sme'na munadiyan yunadi sme'na munadiyan yunadi lil-iman an aaminu bi-rabbikum fa-aamanna rabbana faghfir lana dhunubana wa Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqstirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Rabbəna və ətinə mə və əddənə وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ Ey Rabbimiz! Öz ilçilerinin vasıtasıyla bizə vəd ettiklərini ver. Və Ve qiyamət günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيليه وَأُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عند الله Və Allâhu indəhü xüsnü təvəbə. Rəbbi onlara belə cavab verdi. Mən sizlərdən yaxşı işlər görəm, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. İcrət edənlərin, Öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolunda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təksirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar aqan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. La yadhurruka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Qoy kafirlərin diyar və diyar gəzib dolaşması səni aldatmasın. Ən az bir qəlil, sonra məwäahum Cəhənnəm və bəsəl məhaad. Bu az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır.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 mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah tez haqq hesabı çəkəndir. Ey iman gətirənlər, səbir edin. Dözümlü olun, sərhəd boyu növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicad tapasınız.